Negyedik Hívás Eddik Casbrake összeszedi a gyógyszereit Ha valaki így, az ezret forduló közelettével minden lényegeset meg akar tudni egy átlagos amerikai középosztálybeli férfiról vagy nőről, elég, ha bekukkant a gyógyszere szekrényébe. Legalábbis ezt tartja a szóbeszéd. De, Isten, nézzen csak bele az ember abba, amelynek a tolóajtaját Eddie Casbrake éppen most csúsztatja félre, szerencsésen eltüntetve viaszfehér arcát és tágra nyílt merev szemét. A legfelső polcon vannak a fájdalomcsillapítók, a savoltó, aztán négy kék butéliában a köhögés elleni vik maga az üvegbe zárt mélykék alkonyat. Van továbbá ugyancsak köhögés ellen egy üveg Vivarin, meg egy üveg Arutan, visszafelé olvasva Natura. Szólt az ismert reklámszöveg, amikor eddig kez még rövidnadrágos kisrác volt. A Philips féle magnézium tejből kétféle is van. Az egyik a normál, amelynek íze folyékony krétára emlékeztet. A másik az új, mentaízű, amely olyan, mint a mentaizú folyékony kréta. Van továbbá egy nagy üveg Roletsz bizalmas szomszédságban egy nagy üveg mentaízű tablettával, amely mellett viszont egy üveg narancszínű D-Gale tabletta áll. Ezek úgy festenek, mint három karik persely, amelyet apró pénz helyett tablettákkal tömtek meg. Második polc. Jönnek a vitaminok. Itt az E, a C, meg a C csipkebogyó kivonatta. Itt a normál A, meg a kombinált B, Továbbá az A12. Itt van az L-Lizájn, ami állítólag a kínos bőrbetegségek csodaszere, meg a leszitin, ami viszont a nagy szivattyú körüli, még kínosabb koleszterin lerakódásoknak veszi elejét. Itt a vas, a kálcium, a májolaj. Itt a multivitamin tabletta, amiből naponta egyet kell bevenni, és két további multivitamin, a májdek meg a Centrum. A tetején pedig jobb félni, mint megijedni alapon, akad egy hatalmas üveg szájfertőtlenítő gergiotonsz. Ha végigpásztázunk Edi harmadik polcán, következnek a gyógyszeripar szürke, de hasznos napszámosai. Az x és a Carterféle kispirulák a salakszállítás serkentik. Mellettük a K.O a peptobismol és az aranyeres csomó elleni empreparátum preparátum arra az esetre, ha a szállítmány túl gyorsan vagy fájdalmat haladna. Egy lecsavarható tetejű tartályban bevetésre készen áll a tax nevű, kölnivel átitatott toalettpapír, hogy azután se legyen gond, ha a szállítmány már eljutott rendeltetési helyére. Ott van továbbá egy nagy üveg ricinus, köhögés ellen a Formula 44, nátha ellen a Nikvil meg a Drisztán aztán egy doboz szukrec pasztilla a jó szájíz elősegítésére, és négyfajta toroköblítő. A chloraseptik, a szepakol, az aeroszolos kepesztát, és persze a jó öreg liszterin. A lekoppintható, de utol nem érhető. A szem ápolására ott a vizin, meg a murin. A bőrpántalmakra, e második védelmi vonalként, amennyiben az el lizin csődöt mondana, kétféle kenőcs. A kortréd meg a Neosporin, továbbá pattanások és kiütések ellen egy tubus oxi-5 és egy plastik üveg oxivás, mert ha bőrre tisztaságáról van szó, eddinek semmi se drága, no és néhány doboz tabletta az antibiotikumok képviseletében. Végül a harmadik polc legszélén elszánt összeesküvőként egymáshoz bújva három üveg pikkelsömör elleni kátrány -sampo. A legalsó polc az előbbiekhez képest jóformán kihalt, de itt az igazi nehéz tüzérség, amely messzebbre és magasabbra löki Ben Hanscom jetjénél, igaz, nagyobbat is zuhan vele Törmen Munsonnál. Van itt Valium, Perkodán, Darvon és egyéb nyugtatók. Van továbbá ezen az alacsony polcon egy újabb szukrec pasztillás doboz is, csak hogy nem szukrecet rejteget ám. Ha valaki kinyitná, hat letaglózó nyugtatóra lelne benne. Eddig Casbrake hitt a cserkész köszöntésben. Résem volt. Most kék bevásárlózhatjóral a kezében lépett a fürdőszobába. Letette a mosdóra, szétnyitotta a cívzárát, majd reszkető kézzel dobálni kezdte befelé a tartályokat, a tégelyeket, tubusokat, csöpögtetős és aeroszolos üvegeket rendes körülmények között óvatosan darabonként vette volna ki őket. Most azonban nem volt idő e féle pepecselésre. A választás olyan könyörtelen volt, amilyen egyszerű. Vagy folyamatosan, megállás nélkül tevékenykedik, vagy pedig abba hagyja, és óhatatlanul gondolkodni kezd, mit jelentsen ez az egész. Az utóbbi lehetőség azonban olyan elborzasztó, hogy tán bele is halna félelmébe. — Eddi! kiáltotta odalentről Mira. Mit csinálsz? Eddi éppen a szukrecnek álcázott nyugtatós dobozt vágta be a szatyorba. A gyógyszeres szekrényke jóformán kiürült, csak mire a midó és egy majdnem üres üveg égési sebek kezelésére hivatott blisztex maradt benne. Eddi pillanatnyi megfontolás után az utóbbit is a szatyorba hányta. Már-már behúzta a cívzárat, aztán némi lelki tusa után bedobta a menstruációs görcsök elleni szert is. Legfőjebb mira majd beszerez egy újabb dobozzal. Eddi! – Hallatszott Tim már a lépcsőfordulóról. Edi összehúzta a cipzárat, aztán vállával kilökte a fürdőszoba ajtót. Alacsony emberke volt, félénk nyuszi képű. Korán kopaszodott, maradék haja fénytelen, mákus telepekben nőtt. A táská súlya látnivalóan lehúzta a fél oldalát. Az emelletre riasztóan terebélyes asszony csaplatott fel. A lépcsőfokok felháborogva nyikorogtak alatta. – Man, mit csinálsz? Eddi nem szorult búvára. Tudta anélkül is, hogy bizonyos értelemben az anyját vette feleségül. Öt éve, amikor összeházasodtak, Mira kezbrék még csak nagy darab volt. már azonban valóságos óriásasszonyjá dagadt. Eddi néha arra gondolt, hogy tudatalattia már akkor előrevetítette ennek lehetőségét. Isten a tudója, a mamája és félelmetes méretekkel büszkélkedhetett. Most pedig, ahogy felért az emelletre, Mira valahogyan még hatalmasabbnak tűnt. Fehér hálóinge, bukó hullámként domborodott ki mellén és csípőjén. Festetlen arca fehéren fény lett, és őszinte ijedelemről tanúskodott. El kell utaznom egy időre, jelentette be Eddie. hogy el kell utaznod, mi volt ez a telefon? Semmi. Mondta Eddi, – azzal már is nekiiramodott a folyosón a nagy beépített szekrény felé. Letette a szacrot, kinyitotta a szekrény harmonika ajtaját, félresöpörte a ben lógó féltucat teljesen egyforma fekete öltönyt, amelyek viharfelhőként rikítottak ki a többi színesebb ruha közül. Eddi mindig fekete öltönyben jár dolgozni. Lehajolt, és miközben órát megcsapta a moírtó és a gyapjú szaga, előhúzta a szekrény mélyéről az egyik bőröndöt, majd ruhákat kezdett belehajigálni. Mia árnyéka beborította a alakját? Mit jelentsen ez, Eddi? Hová megy? Azonnal mondd meg. Nem mondhatom meg. Mira csak állt és figyelte a férjét, Töprenget, mit is kellene most mondania vagy tennie. Átvillant a fején, hogy egyszerűen belöki a szekrénybe, és az ajtónak veti a hátát, míg Eddie ki nem józanodik. De erre a lépésre nem tudta rászánni magát, noha simán megtehette volna. Nyolc centivel volt magasabb eddinél és vagy ötven kilóval súlyosabb. És mégis tanácstalan volt, mert egyszerűen nem ismert a férjére. Akkor sem döbbenhetett volna meg jobban, ha bemegy a szobába és azt látja, hogy új, nagyképernyős készülékük fent lebeg a mennyezet alatt. Nem mész sehová, mondta gépiesen. Megígérted, hogy megszerzed nekem Al Pacino autogramját? Maga is tudja, milyen képtelenséget beszél, de ebben a helyzetben a képtelenség is jobb volt a -e semminél. Meg fogod kapni, mondta Eddi. Csak most neked kell vezetned. A szegény asszony kábult agyában lüktető rettegés újabb elemmel bővült. Apró sikoltva hebegte. Az, az lehetetlen. Én még soha az életben pedig meg kell tenned, jelentette ki Eddi immár a cipők között kutakodva. Ugyanis nincs más. Az összes egyenruhámat kihíztam, nem tudom összegombolni a mellemen. Kérd meg hogy engedje ki az egyiket, mondta Eddi könyörtelenül, miközben két pár cipőt hátralökött, s egy harmadikat egy üres cipős dobozba gyömöszölt. Igazán rendes fekete cipő volt, még jó ideig kitartat, csak a munkához tűnt már kisé elnyűtnek. Ha az ember abból él, hogy gazdag ügyfeleket fúvar az New York szerte, akik közül sokan nem csak gazdagok, hanem híresek is, nos, akkor tetőtől talpig tiptopnak topnak kell lennie, és ez a cipő már alig nevezhető tiptopnak. topnak Oda viszont, ahová most megy, és ahhoz, amit ott majd tennie kell, éppen megfelel. Talán majd Richard Tauzier Ebben a pillanatban elsütétült előtte a világ. A torka összeszorult. Rémülten eszmélt rá, hogy hiába csomagolta össze az egész kurvaházi patikáját, ha a legfontosabbat az asztma elleni szprét otthagyta a földszinten, a hiffitorony tetején. Rácsapta a tetőt a bőröndre, és bekattintotta az zárat, majd Mirára sandított, aki a folyosón állt, és úgy kezét vastag, rövid nyakára, mintha kettőik közül ő szenvedne asztmában. Riat, feldult, értetlen arccal meredt eddire aki talán még meg is sajnálta volna, ha nincs elfoglalva azzal, hogy a maga életéért rettegjen. – Mi történt, Eddi? Ki telefonált? van vagy? – Úgy is érzem, mondd csak meg, mi történt? Eddi feléje indult, egyik kezében a szatyor, a másikban a bőrönt. Most, hogy a súly jobban eloszlott, ki tudta húzni magát. Mira elébe ugrott, hogy elállja a lépcsőt. Eddi azt hitte, le sem engedi de amikor arca kis híján beleütközött az útakadályként akadályként puha keblekbe, az asszony remegve félrehúzódott. Ám ahogy Eddi, aki egyetlen pillanatra sem lassított, elviharzott mellette, az asszony elsírta magát kétségbeesésében. – Én én nem bírok vezetni, ha Álpácsinó ül a kocsiban – jaj, veszékelt – neki fogok menni egy stopptáblának. Jaj, Eddi, annyira félek! – Eddig ránézett a lépcső melletti asztalon álló Szít Thomas tervezte órára. Húsz múlt kilenc. A hangú tisztviselő a Deltától megmondta, hogy az utolsó, main betartó járatot már lekéste. Az 8.25-kor szállt fel a Lagárdiáról. Ekkor az Amtrakkal próbálkozott, és megtudta, hogy van egy éjszakai vonat Bostonban. Fél tizenkettőkor indul a Pent Pályaudvarról, és a Bostoni déli Pályaudvarig közlekedik. Onnan taxival eljuthat a Cape Cod limuzin Arlington utcai irodájába. A Cape Cod és Eddie vállalata, a Royal Crest az évek során kölcsönösen előnyös baráti együttműködést alakított ki. Gyorsan feltárcsázta Bostonban Batsch carrington és megbeszélte vele, hogyan juthat Bostonból tovább Északra. Bács megígérte, hogy egy kedileg limuzin várja majd feltöltött tankkal indulásra készen. Így még elegánsan is utazhat, és ezúttal nem terpeszkedik a hátsó ülésen holmi nagyképű, akadékoskodó ügyfél, aki hatalmas szivarjával az egész kocsit telebüdösíti, és arra kéri Eddit, segítse hozzá egy ügyes macához, vagy néhány gram kokainhoz, esetleg mindkettőhöz. Szó, ami szó, tényleg elegánsan fogok bevonulni, gondoltak. Ennél elegánsabb már csak az lenne, ha hull szállíton érkeznék. Hm, csak ne izgulj, Eddi, visszafelé alig, ha nem már azon jössz. Bármit, ha marad belőled annyi, hogy érdemes legyen beletenni. Eddi! Kilenc húsz. Még bőven jut idő, hogy szép szeliden megnyugtassa Mirát. És mégis mennyivel jobban örült volna, ha ma van az asszony heti visztpartia, és ő szépen kisétálhatna. Éppen csak egy cédulát hagyva hátra a hűtőszekrény ajtajának egyik mágnese alatt, mindig ide dugja az üzeneteit, mert így biztos lehetett benne, hogy mira rábukkan. Persze az sem lett volna jó érzés, ha ilyen sunyin lép le, de így még sokkal rosszabb, olyan, mintha újra el kellene hagynia az otthonát, és ez már korábban is olyannyira nehezére esett, hogy háromszor is nekifutott. Az embernek ott az otthona, ahová szíve húzza, suhantá Teddy fején a gondolat. Én legalábbis ebben hiszek. Ahogy az öreg Bobby Frost mondta, az az otthon, ahol, ha megjelensz, be kell, hogy fogadjanak. Csak az a baj, hogyha egyszer ott vagy, többé nem akarnak elengedni. Megállt a lépcsőn. A lendület átmenetileg lankadt. Annyira elularkodott rajta a félelem. A levegő sípolva járt ki betűfoknyi réssé szűkült torkán. Aztán zokogó feleségére pillantott, és azt mondta. – Gyere le, közben elmondok annyit, amennyit lehet. A két táskát, az egyikben a ruhái, a másikban a gyógyszerei, leállította az előszoba ajtó mellé, és ekkor még valami eszébe jutott. Pontosabban sok éve halott anyjának sűrűn megszólaló szelleme juttatta eszébe. – Nagyon jól tudod hogy hogyha beázik a cipőt, mindig megfázol. de más vagy, mint a többiek, nagyon rozog a szervezetet, vigyáznod kell magadra. Ne felejts a kalucsnit húzni, ha esít. pedig derriben sokat esít. Eddi kinyitotta az előszobaszekrint, lákasztotta a kampóról a takarosan plastik zsákba borkolt sárcipőt, és azt is a bőrönt berakta. Ezt már szeretem, Eddi? Mira, meg ő éppen a tévét nézték, amikor becsapott a villám. Eddi most bement a tévészobába, és lenyomta a Fresco Vízió tévékészülék halkító gombját, a képernyő akkora volt, hogy Freeman Meknél a politikai háttérmagyarázó, úgy festett rajta, mint egy vasárnap délutáni látogató Brogdingnakból. Aztán felvette a telefonkagylót és taxit rendelt. A dispatcher azt mondta, körülbelül negyed órát várni kell a kocsira. Eddie megnyugtatta, hogy ennyit kibír. Miután letette a kagylót, odament, ment méreg drága Sony kompakt lemez játszójukhoz és leemeltette tejéről az asztmaszprét. 1500 dollárt adtam ki a legújabb típusú hangosító berendezésre, nehogy mire egyetlen értékes hangjegyet is elmulaszon a Beri Manilo lemezeiből, meg az örökölt slágerek sorozatából. Gondoltam, aztán heveny lelkiismeret fordulást érzett. Tudta jól, hogy most igazságtalan Mirával. Az az, hogy épp oly boldog lett volna az ócska karcos lemezeivel, mint az új percenként 45-ös fordulatszámú lézerdiszkekkel. Továbbá szíves örömest ott maradt volna kis, négy szobás Queens-i házukban, amíg mindketten megöregszenek és megőszülnek. Bár az igazat megvalva, Eddi megmaradt haja már most is szürkébe játszott. Ő akarta megvenni a fényűző berendezést, mégpedig ugyanazért, amiért ezt a Long Islandi alacsony terméskőházat is megvette, holott úgy gurultak benne ide-oda, mint a konzervdobozban az utolsó két borsószent. Mert megtehette, és mert ezzel is elcsitíthatta anyja halk, riadt, nem egyszer kissék husza, de mindenkor engesztelhetetlen hangját. Szavak nélkül is tudtára adhatta, hogy nézd csak körül, mama, ez itt mind az én művem, én hoztam össze. Most ugye elhallgatsz legalábbis egy időre. Eddi a szájába dugta a fejest mint aki öngyilkosságra készül. Émeítő medve cukor ízű felhő gördült le perzselőn ott orkán. Eddi mélyeket lélegzett, és úgy érezte, mintha már-már eldugaszolódott négy csatornák tisztulnának ki belőle. Mellében is a láb hagyott a szorítás, és ekkor egyszer csak szellemhangok szólaltak meg a fejében. Talán nem kapta meg a levelemet? De igen, Mrs. Casbrake, megkaptam, csak hogy... Na hát, amennyiben nem tud olvasni a tanár úr, vagy megismétlem élő szóban. A füle jó? De Mrs. Casbrake... Ennek örülök, szóval nyissa ki a fülét. Kezdhetjük? Az én Eddig nem vehet részt a tornaórákon. Ismétlem, nem tornázhat. Eddi szervezete roppant érzékeny, és ha szalad, vagy még inkább ugrik... Mrs. Casbrake, az irodámban ott van Eddi utolsó orvosi vizsgálatának az eredménye. Ebben az államban ez kötelező. Az áll benne, hogy Eddi korához képest ugyan kicsi alacsony, de egyebekben magkegészséges. A biztonság kedvéért a házi orvosukat is felhívtam, és ő is megerősítette, hogy... Úgy érti a tanár úr, hogy kóros hazudozó vagyok? Erről van szó? Hát tessék, nézze meg ezt a fiút, ahogy itt áll mellettem. Hallja, hogy élegzik. Hallja? Lanyu, kérlek szépen, semmi bajom? Eddi, ennél valamivel több eszed lehetne. Különben is. Micsoda dolog belekotyogni a felnőttek beszélgetésébe? Hallom, Mrs. Casbrake, de... Szóval hallja, nagyszerű, mert azt hittem, mégis van valami a fülével. Nem úgy hallatszik, mint egy teherautó egy menetben? És ha ez nem azt ma, akkor... De anyuka én... Csend legyen, eddi, megmondtam, hogy ne a kicsfélbe. Ha ez nem azt ma, akkor én Erzsébet királynő vagyok, tanár úr. Mrs. Casbrake, higgy el, hogy Edi általában remekül érzi magát a tornaórát. Élvezi, amit csinál, és kutya baja tőle. Szeret sportolni, és egészen jól fut. Beszélgetésünk során baines pszichoszomatikus jelenségről beszélt. Nem gondolkodott még el rajta, hogy esetleg... Hogy esetleg a fiam nem éppel mélyű. Erre célhozgat itt? Azt meri állítani, hogy az én fiam hibbant? is? csak... Az én fiam szervezete rendkívül érzékeny. Mrs. Casbrake... – Rendkívül érzékeny! Mrs. Casbray, dr. bynes megerősítette, hogy az égvilágon semmilyen fizikai fogyatékosságot nem talált. Fejezte be eddi. Hosszú évek óta most merült fel benne a megalázó párbeszéd emléke. Az anyja, ahogy ott áll és kiabál Black tanárúrral, a Derry általános iskola tornatermében, miközben ő elfúló lélegzettel lapít mellette, a srácok pedig az egyik kosár köré csoportosulva figyelik a fejleményeket. Azt is tudta, hogy a Mike Hanlonnal folytatott beszélgetés egyéb emlékeket is előhív majd tudatából. Már szinte érezte is, ahogy a többi, éppi sötét vagy még sötétebb emlék ott tolong, mint kiárusításra váró mohó vásárlók az áruház bejáratánál. Nem sokára nyílik az ajtó, a torlódás megszűnik, és a hivatlan látogatók szabadon áradhatnak. De vajon milyen árut kínálnak nekik? Az ő épp elméét meg lehet. minden hibás áru féláron kapható. Fogja és vigye. Nincs semmilyen fizikai fogyatékossága, ismételte, majd mélyet reszketeget sóhajtott, és zsebre vágta az asztmasz prét. Eddi, szólalt meg Mira, nagyon szépen kérlek, mondd meg, mi ez az egész. Kerek, piros pozsgás arcára fényes barázdákat szántottak a könnyek. Szüntelen a kezét tördelte, mintha kétszőrtelen rózsaszín állatka játszadozna egymással. Egy ízben, röviddel ezelőtt, hogy elvette feleségül, Eddi kapott tőle egy fényképet, amelyet aztán odaállított 64 évesen, szívszélhűdésben elhunyt képe mellé. Halála előtt Eddi anyja túllépte a 200 kilót. Egészen pontosan 203-at nyomott, és látványnak is lélegzett elállító volt. Melle hasa, feneke egybefolyt, és a hatalmas hústömb fölött ott a püffet, tésztás arc, azzal az örökös, izgatott, feldult kifejezéssel. Ám az a kép, amely mellé akkor a mirályé került, még 1944-ben készült, két évvel Edi születése előtt. Nagyon beteges kisbaba voltál, suttogta most a fülében az anyai szellemhang. Nem egyszer, már le is mondtuk rólad? 1944-ben az anyja viszonylag törékeny, 90 kilós asszonyka volt. Eddi úgy érezte, a két kép egymás mellé helyezése a féle utolsó, kétségbeesett kitörési kísérlet volt. Így akarta elejét venni a pszichológiai vérfertőzésnek. Ahogy egyik képről a másikra nézett, megállapította, akár nővérek is lehetnének, olyan erős a hasonlóság. Eddig csak nézte-nézte a két kísértetíjesen egyforma képet, és megfogadta magának. Dehogy vetemedik ilyen őrültségre. Tudta, hogy a kollégák már vicceket faragnak, misztánról és élete pannyáról, de igazából fogalmuk sem lehetett, miről szól a történet. A viccekkel és a gúnyos megjegyzésekkel még csak megbékélt volna. De vajon valóban el akarja játszani a bohócot ebben a frajdi cirkuszban? Dehogy is, még csak az hiányzik. Igenis szakítani fog Mirával, Eteni fogja, persze szép szelidem, kedvesem, hisz Mira igazán aranyszívű teremtés, és még kevesebb tapasztalata van a férfiakkal, mint Eddinek a nők körül. És ha aztán Mira végre kivitorlázik az életből, talán beiratkozhat arra a tenisztanfolyamra, amelyről oly régóta álmodozik. Eddi általában remekül érzi magát a órákon. élvezi, amit csinál. Vagy jó pénzért beléphet abba a billiárdklubba, amit a U.N. Plaza hotelében hirdetnek. Eddi szeret sportolni? Vagy itt van az a kondicionálóterem, amely éppen most nyílt meg a harmadik sugárúton a garázsal szemben. Eddi egészen jól fut. Igen, amikor az édesanyja nem látja, egészen gyorsan tud futni, meg senki sem emlékezteti rá, hogy neki nagyon érzékeny a szervezete, és én látom az arcán Mrs. Cassbray, hogy már most kilenc éves fejjel is pontosan tudja, hogy azzal tenni magának a legjobbat, a szélsebesen elrohanna abba az irányba, ahová a mamája nem követheti. Engedje hát, Mrs. Casbrake, hadd fusson szegényke! Aztán végül mégiscsak feleségül vettem mirát, A megszokás erősebbnek bizonyult. Meg lett újra az otthona, ahol nem csak befogadják, de láncra is verik. Persze tudta volna győzni anyja szellemét, nem ment volna könnyen, de érezte, hogy meg tudná tenni, ha csak ennyiről volna szó. De amikor a mérleg egyik serpenyőjébe a függetlensége került, a másikat lenyomta Mira személyisége. Mira őrölte fel a gondolkodásával, verte bilincsbe az aggódásával, zárta rá a ajtót a szívjóságával. Akárcsak az anyja, végül Mira is végzetes módon átlátott eddi jellemét. Eddit éppen az a tudat gyengítette el, hogy valójában talán nem is olyan gyenge. Homályosan sejtette, hogy tudna ő bátor is lenni, és éppen e homályos gyanú elől -el keresett védelmet. Esős időben Mira mindig kivette a szekrényben lógó plastik zacskóból a sárcipőjét, és kikészítette a bejárati ajtó melletti ruhafogas alá. Reggel a szára spiritos mellett egy tálban ott várta egy fogás, amely első látásra gyerekeknek való, előre édesített, sok színben pompázó műzli féleségnek tűnt. De valójában a lehető legbőségesebb vitaminválasztékból áll. A készítmények java most ott zörgött Edi gyógyszeres Mira Mire akárcsak a mama átlátott a szitán. Eddienek nem volt esélye vele szemben. Még ifjú legény emberként háromszor költözött el az anyjától, és háromszor kullogott vissza hozzá. Végül, négy évvel azután, hogy az anyja holtan esett össze a Quincy lakás előszoba folyosóján, hatalmas testével úgy eltorlaszolva az ajtót, hogy a mentősöknek a hátsó lépcső és a konyha közötti ajtót kellett betörniük. Őket egyébként a lenti lakók hívták ki, amikor meghallották Mrs. Casbrek testének robajló puffanását. Eddi negyedszer és utoljára is haza költözött. Akkor legalábbis azt képzelte, hogy utoljára. Ahogy a nóta mondja, otthon, otthon, édes otthon, újra itt vagyok. És Mira a kövér koca már elém totyog. Kocának Mira valóban koca volt, de jámbor, ártalmatlan jószág. és Eddi valóban szerette is. Ám menekülésre amúgy sem lett volna módja. Nincs kígyó, amelynek oly végzetes, bűvölő tekintete volna, mint egy nőnek, aki átlát a férfi. S mire épp ilyen kígyó tekintettel vonzotta magához. – Ismét itthon, én már örökre – gondolta akkor. – De meg lehet, hogy tévedtem – gondolta most. – Talán nem ez az otthonom, és soha nem is volt. Az igazi otthonom az, ahová ma este indulok. Az otthon az a hely, ahol az embernek végre szembe kell nézni azzal a valamivel a sötétben. Tehetetlenségében megborzongott, mintha kalucsni nélkül lenne az utcán, és épp kitörne rajta a szörnyűn átha. – Eddi, nagyon kérlek! – Mira újból sírni kezdett. Nála is a sírás volt a védekezés végső eszköze, akárcsak az anyjánál. Az a szerít fegyver, amely megbénítja a férfit, s a jóságot, a szeretetet végzetes gyengeséggé változtatja, meg annyi repedésé a férfi páncélján. Nem, mintha Eddi páncélja valaha is ellenálló lett volna. Ő egészen más divat szerint öltözködött. Az anyja nem annyira védekezett, mint inkább támadott a könnyekkel. Mira ritkán élt velük ilyen cinikus módon, de Eddi látta, hogy akár cinizmusból, akár nem, ezúttal az asszony is támad. Méghozzá sikeresen. Nem, valóban nem hagyhatja el. És milyen könnyű is elképzelni a magányos utazást a Boston felé száguldó vonaton, a sötét tájat, a feje fölé rakott bőröndöt és a lába közé szorított gyógyszeres szatyrot. No, meg a torkán romlott vix szirupként felkúszó rettegést. Milyen könnyű lenne hagyni, hogy Mire felvigye az emeletre, és aspirinnal, meg alkoholos ledörzsöléssel valjon neki szerelmet, majd ágyba fektesse, ahol a szerelem esetleg szokványosabb formában is megnyilvánulhat. De ha egyszer megígérte, hallgas ide, Mira, mondta a telhető legszárazabb, legtárgyilagosabb hangon. Mira ránézett, könnyes szemében pőrén ült a rémület. Eddi elhatározta, hogy megpróbál viszonylag épp rázatot adni. Beszámol Mike Hennon telefonhívásáról, amelyből kiderült, hogy újra kezdődött az egész, és a többiek is minden bizonnyal oda mennek. De aztán a száján sokkal jó gondolatok öltöttek formát. Holnap reggel első dolgod legyen, hogy bemegy az irodába. Keresd meg Filt, és mondd meg neki, hogy el kellett utaznom, és te vezeted helyettem pácsinó kocsiját. – De mikor képtelen vagyok rá, Eddi? – siránkozott az asszony. – Egy ilyen nagy sztár. Ha eltévedek, kiabálni fog velem. Ez hord biztos. Az ilyenek mindig kiabálnak, ha a vezető eltéved. Én pedig... Én meg bőgni fogok, és a végén baleset lesz belőle. is baleset. Ó, Eddi, muszáj itthon maradnod. – Az Isten szerelmére hallgass már! Mira megbántva hőkölt vissza. Eddig pedig bár keze már ott volt a sprén, inkább lemondott a használatáról. Az asszony a gyengeség jeleként értékelné, és azonnal ellene fordítaná. Édes Istenem, ha hallasz engem, kérlek, higgyél nekem, nem akarom én bántani Mirát, de hogy akarok neki fájdalmat okozni. De ha egyszer megígértem, minnyáján a szavunkat adtuk, vérszerződést kötöttük. Muszáj megtennem. Segíts hát Istenem. Nem bírom Eddi, ha ordítasz velem, suttogta az asszony. Én is utálom érte magam, de hiába, ha egyszer muszáj. Ezt mondta Eddi, és mire a halkam feljajdult. Na tessék, Eddi, sikerült ismét megbántanod. Miért nem pofozod inkább körbe a szobán? Az még mindig kedvesebb lenne, és minden esetre gyorsabb. Hirtelen, valószínűleg a körbe pofozás ötletének hatására, Henry Bowers képét látta maga előtt. Hosszú évek óta most gondolt rá először, és ettől bizony cseppet sem lett nyugodtabb a lelke. Néhány pillanatra lehúnta a szemét, majd azt mondta. Nem fogsz eltévedni, és kiabálni sem fognak veled. Mr. Pacino nagyon kedves, nagyon tapintatos ember. Soha életében nem fovarozta még Pacino, de azzal vigasztalódott, hogy a nagyszámok törvénye szentesíti ezt a hazugságot. A néphit szerint a legtöbb híres ember ocsmány fráter, de Eddi elég sokukat fuvarozta már ahhoz, hogy tudja. Ez az ítélet általában nem állja meg a helyét. No persze, kivétel erősíti a szabályt, és az e fajta kivételek többnyire valóban tenyérbe mászóan ocsmányok voltak. Titkon imádt rebegett, hogy Pácsinó személyében Mira ne ilyen kivétellel találja magát szemközt. – Komolyan mondod? – suttogta Mira félénken. Hát persze, ezt mindenki tudja. És te honnan tudod? Demetrios, amikor még a Manhattan limuzinnál dolgozott, többször is vitte, vágta rá eddig gondolkodás nélkül. Azt mondta, Mr. Pacino, mindig legalább 50 dollár borra valótad. Én azt se bánnám, ha 50 centet adna, csak ne ordítson velem. Mira, hidd el, pofon egyszerű az egész. Három dolgod lesz. Először Felveszed este hétkor a Szent és elviszed az ABC székházába, ahol videóra veszik az izé... hajói... tudom, valami amerikai bölény című színdarabnak az utolsó felvonását. Mr. Pacinó játsza benne a főszerepet. Kettő. Tizenegy körül visszaviszed a Szent -be. Három. Beadod a kocsit a garázsba, és aláírod a munkalapot. Ennyi az egész? Ennyi. Fejen állva is meg tudod csinálni Márti. Mira általában kuncogással nyugtázta ezt a becenevet, de most csak bámult fájdalmas gyermeki komolysággal. – És mi van, ha nem akar visszamenni a szállodába, hanem vacsorázni szeretne valahol? Vagy inna egyet, vagy elmenne táncolni? – Nem hiszem, hogy erre sor kerülne, de ha mégis, akkor szépen elviszed. És ha úgy látod, át akarja mulatni az egész éjszakát, Éjfél után beszólhatsz fél Tamásnak a rádiótelefonon. Addigra már lesz szabad sofőrje, aki felváltsa. Ha már most volna egy szabad sofőröm, eszembe se jutna, hogy ráthárítsam a melót. De két ember lebetegedett. Demetriusz üdül, a többieknek pedig minden percük van osztva. Ne félj, Márti! Legkésőbb egykor bebújhatsz az ágyikódba. Egy perccel sem fog tovább tartani. Erre akár meg is esküszöm, itt a kezem nem láb. Mira nem díjazta a humort. Eddi megköszörült a torkát, stérdére könyökölve előre hajult. A mama szellem hangja azonban jobban megszólalt. Ne ülj így, Eddi, árt a gerincednek, és a tüdőt is összeszorítja. Tudod, milyen érzékeny a tüdőd? Eddi jóformán öntudatlanul kihúzta magát. De ez legyen az utolsó alkalom, mondta Mira. Olyan tehén lett belőlem az elmúlt két évben, és az egyenruháim is pocsékulálnak. Csak most az egyszer és soha többé, ígérem. Ki az, aki felhívott Eddi? Mint egy végszóra fénysugár futott át a falon, és megszólalt a Duda is. A taxi bekanyarodott a kocsi felhajtóra. Eddi megkönnyebbülten fellélegzett. A rendelkezésükre álló negyed órát sikerült Pacinóval kitölteni, ahelyett, hogy Derry, Mike Hanlon, meg Henry Bowers került volna szóba, tiszta haszon, mindkettőjük szempontjából. Eddig se szóban se gondolatban nem kívánt velük foglalkozni, amíg csak rá nem kényszerül. Megjött a taxi, mondta és felállt. Mire is felpattant, oly hirtelen, hogy megbotlott a háló inge szegélyében és előre Eddi elkapta ugyan, de egy-két pillanatig nem lehetett tudni sikerül -e megállítania az övénél jóval súlyosabb test zuhanását. Ráadásul mira újra elpiceredett. Meg kell mondanom Eddig. Nem lehet, és most már idő sincs rá. Eddig soha nem voltak titkai előttem, nyöszörögte az asszony. Most sincsenek, igazából nem is emlékszem az egészre. Később talán majd eszembe jut. Egyébként. Szóval egy régi barátom telefonált, aki... Edi ismét elindult az előszoba felé. Mira követte? Bele fogsz betegedni, mondta elkeseredve. Majd meglátod. Kérlek, Edi, hadd menjek veled. Akkor lesz, aki gondod viseli. Pácsinó majd hivat egy taxit. Nem fog belehalni. Na, mit szólsz hozzá? Ugye jó ötlet? Lázasan vibráló hangja már így kácsolt, és Eddi iszonyodva látta, hogy egyre jobban hasonlít az anyjához. Ráadásul olyan, amilyen az a halála előtt az utolsó hónapokban volt. Öreg, kövér, eszelős. Megmaszírozom a hátad, és odafigyelek, hogy bevedd a tablettáidat. Segíteni fogok. Ha nem akarod, meg se szólalok, de te mindent elmondhatsz nekem. Eddi, kérlek, ne menj el. Ó, Eddi, kérlek, könyörgök. Eddi már az ajtó felé igyekezett, leszegett fejjel, vak, bizonytalan léptekkel, mintha tomboló szélviharral viaskodnék. Már megint sipolva szedte a levegőt. Amikor felragadta a két táskát, úgy érezte, mintha egyenként félmázsát nyomnának. Mira rátapasztotta párnás rózsaszín kezét, simogatta, tapogatta, húzta, de tehetetlen vágyában nem volt igazi erő. Az aggódás édes könnyeivel akarta megkísérteni és madadásra bírni. Végül még valóban itt maradok, gondolta kétségbeesve. Az mája gyerekkora óta nem vette így elő. A kilincset kereste, de az, mintha egyre távolodott volna, belefúrodva a világ őr sötétjébe. Ha itt maradsz, túró túrótortát sütök, hatarta az asszony. Kukoricát is pattogathatunk. Ebédre fújka lesz úgy, ahogy szereted. Ha akarod, már a reggelihez elkészítem, most mindjárt nekiállok. Aprólék is lesz mártással. Eddi, jaj, úgy félek, annyira megijesztettél. A gallériánál fogva cigálta vissza, mint egy nagy darab zsaru, aki éppen elkap egy szökni készülő gyanús fickót. Eddi egyre fogyatkozó erejét összeszedve még tett néhány lépést, és amikor érezte, hogy kitartása és ellenálló képessége végképp cserben hagyja, az asszony szorítása egyszer csak elérnyett. Éppen csak egy utolsót jajdult még. Eddi ujjai a kirincsgomb köré fonódtak. Ó, mi jótékonyan hűvös volt az érintése. Az ajtót kitárva megpillantotta a kockástaxi, mint egy a józan ész birodalmának követeként. Tiszta éjszaka volt, a csillagok szikráztak a magasban. Léhegve, levegő után kapkodva fordult vissza Mirához. Nem jó kedvemből csinálom, ezt meg kell értened, mondta. Ha volna választásom, de hogy mennék el. Értsd meg, Márti! Elmegyek, de visszajövök. Csak ne tűntek volna, oly hazugnak ezek az utolsó szavak. Mikor? Egy hét, legfeljebb tíz nap múlva, annál semmiképpen sem később. Egy teljes hét? Sikoltott fel Mira, s úgy kapott a melléhez, mint egy rossz opera előadáson a díjva. Egy hét? Vagy tíz nap? Eddig, kérlek, könyörgök. Elég legyen, Márti. Hagyd abba végre, jó? Csodák csodája az asszony valóban elhallgatott, csak nézett rá nedves gyulladt szemmel, amelyben nem tükröződött harag, csupán rettegés. Féltette Eddit, s csak úgy mellékesen önmagát is. És ismerettségük óta Eddi most első ízben érezte úgy, hogy valóban szereti ezt az asszonyt, és megbízhat benne. Talán ez a felismerés szervesen hozzátartozik a búcsúhoz. Igen, sőt, a talánt akár ki is itt Ez az igazság már is úgy érezte magát, mint aki a rossz végéről néz a teleszkóba. De az is lehet, hogy így van rendjén. Talán éppen most kellett rádöbbennie, hogy ezt az asszonyt érdemes szeretni, még akkor is, ha olyan, mint az anyja volt fiatal korában. Még akkor is, ha karamelles kekszet majszolva nézi az ágyból a Hardcastle és megkormikot, vagy a sólyon fészket, és mindig az ő tér felére morzsázik. Még akkor is, ha nem ő találta fel a spanyol viaszt, és férje gyógyszerei között csak azért igazodik el oly biztos kézzel, mert a sajátjait a hűtő szekrényben tartja. Vagy nem is erről van szó? Csak nem. Lehetségese hogy az előbbi szempontok már mind megfordultak a fejében korábban is, így vagy úgy sajátosan egymásba fonódó fiúi, szeretői és férfi életének egyik vagy másik időszakában. Most azonban, amikor minden valószínűség szerint utoljára hagyja maga mögött otthonát, újabb lehetőség ötlött fel benne, s az álmélkodó döbbenet úgy a végig bőrét, mint valami hatalmas madárszárnya. Lehetséges-e, hogy Mira még nála is jobban rettek. Lehetséges, hogy már az anyja is ugyanígy volt vele? Újabb derri emlék röppent fel tudata mélyéről, mint baljósan sistergő rakéta. A belvárosban, a városközpont utcában volt egy cipőból, a varázstopánka. Egyszer nem lehetett több öt-hat évesnél, elvitte oda mamája, és azt mondta, viselkedjen jól, és üljön szép csendben, amíg ő kiválaszt magának egy fehér körömcipőt valami esküőre. Eddi jól viselkedett, és szép csendben ült, mi alatt anyja, Mr. Gardnerrel, az egyik eladóval tárgyalt. De hiába, mégiscsak öt éves volt, esetleg hat és miután a mamája már a harmadik pár fehér cipőt is visszaküldte, elunta magát, így aztán a bolt túlsó végébe, mert ott felfedezett valami érdekeset. Először csak valami felfordított nagy faládának hitte, majd közelebb lépe úgy gondolta, inkább íróasztal lehet. De ilyen fura, keskeny íróasztalt még soha életében nem látott. Fényesre csiszolt fából készült, és mindenféle kraks, berakások és vésett izék voltak rajta. Az is érdekes volt, hogy három lépcsőn lehetett felmászni rá. Eddi még soha nem látott lépcsős íróasztalt. Egészen közelről felfedezte, hogy a titokzatos alkotmány ajtaján valamilyen bemélyedés van. Az egyik oldalán egy gomb, a tetején pedig... Ez látszott a legizgalmasabbnak, egy olyan bigyó, mint a tévéből jól ismert videókapitány ülteleszkópja. Eddig megkerülte a furabútordalabot, és a másik oldalán táblát pillantott meg. E mégis betöltötte már hatedik életévét, mert el tudta olvasni, szavanként motyogva. Kényelmes a cipője? Nem árt, ha ellenőrzi. Eddig visszasúrant az innen oldalra, és a három lépcsőn felkapaszkodott a kis emelvényre, majd bedugta lábát a méretellenőrző szerkezet aljában lévő mélyedésbe. Fogalma sem volt róla, mennyire kényelmes a cipője, de égett a vágytól, hogy ellenőrizze. Beillesztette arcát a gumivédőmaszkba, s lenyomta a gombot, aztán rögtön felhördült a meglepetéstől, mert látó mezejét zöld fény el, és egy zöld füstöt okádó cipőben ott lebegett egy valódi láb. Megmozgatta a lábújjait, és a zöld lábújjak visszaintegettek. Szóval jó sejtette, valóban a saját lábát látja. És most eszmélt rá, hogy nem csak a lábújjai jelentek meg előtte, hanem a csontok is. A tulajdon lábán lévő csontok. Rácsúsztatta lába nagy a második újra, mintha alattomban valamiféle füllentés következményeit akarná elhárítani, és a teleszkópban kirajzolódó hátborzongató csontok sejtelmez zöldben villogó X alakban reddeződtek. Látta, hogy ekkor az anyja velőt rázó hosszú és egyre metszőbb sikolyt hallatott, amely elszabadult késpengeként, vészharanként, avagy a végítélet harsonájaként hasított a cipőbolt csendjévé. Eddi ilyetten kapkodva rántotta ki fejét a nézőkéből, és meglátta mamáját, amint amúgy harisnyásan viharzik felé az üzleten át. Szoknyája úgy úszott mögötte, mintha a szél fújna. Útközben fellöködt egy széket, s az a lábmérceszerűség, amelyik mindig úgy csiklandozta Eddi talpát, végig szánkázott a padlón. A mama keble vadul hullámzott, szájas, piros, débetűvé csúcsosodott a rémülettől. A jelenlévő küledezve követték útját. – Azonnal gyere le onnan, Eddi sűvítette. – Lefelé! Ezektől a gépektől rákot kap az ember! Eddie! – Hallod! – Eddi! Eddi úgy hátrált, mintha a szerkezet hirtelen lángba borult volna. Ilyettében megfeledkezett a mögötte lévő kis lépcsőről. Sarka lecsúszott a legfelső fokról, és így zuhant lassan lefelé, közben vadul kalimpát a kezével, hogy megőrizze egyensúlyát. Persze hiába. És hangozik bármi képtelenül, de közben valami tébújult öröm árasztotta el. Le fogok esni, végre meg tudom, milyen érzés, ha leesem és betöröm a fejem. Hurra, úgy kell nekem. Lehetséges, hogy valóban ez járt az eszében? Vagy csak a felnőtt húzza rá a pillanatnyi helyzet sugallta elképzelései gyermeki énjének zavaros feltételezésektől és homályos, a világosságnál már majdnem ki is hunyó, sejtelmektől nyüzsgő, valós vagy csak tapogatódzó észjárására. Ha így volt, ha úgy, a kérdés eldöntetlen maradt. Eddi nem esett le, az anyja még idejében odaért és elkapta. Eddig csak bőgött, de leesni, nem sikerült. Közben mindenki őket nézte. Erre eddig tisztán emlékezett mint ahogy arra is, hogy Mr. Gardner felkapta a lábmérő sablont, és ellenőrizte, nem mozdultak-e el rajta a szélességet szabályzó kis csúsztatható vigyók. Egy másik eladó pedig helyére állította a felborult széket, és mielőtt felöltötte volna udvariasan semleges eladói ábrázatát, félig derűsen, félig megvetően legyintett. De mindennél jobban emlékezett anyja nedves arcára, forró savanyú leheletére, meg a suttogására. Soha többé, eszedbe ne jusson ilyesmi, hallod? Soha, soha többé. Mindig ezt kántálta, hogy kivédje a rontást. Ezt kántálta egy évvel azelőtt is, amikor rájött, hogy a babysitter egy fullasztó a meleg nyári napon elvitte edit a Derry Park ucodájába. Akkoriban történt ez, amikor még épp lecsengőben volt a kora ötvenes évek gyermekbénulási pánikja. Az anyja szólt a medencéből, és egyre csak azt hajtogatta, hogy soha, soha többé, eszébe ne jusson ilyesmi, de igazán soha többé. És a többi gyerek épp úgy bámult rájuk, mint most az eladók és a vevők, és az anyja leheletének akkor is épp ilyen szaga volt. És a mama kivonzolta a varázstopánkából, de elmenőben még odaharsogta az eladóknak, hogy bíróság elé idézteti őket, ha a gyereknek bármi baja esett. Edi egész délelőtt hüppögött félelmében, és az azt mája estig kínozta. Éjszaka pedig sokáig hánykolódott tébren. Azon morfondírozott, mi is lehet tulajdonképpen az a rák, vajon rosszabb be a gyerekbénulásnál, bele lehet-e halni, és ha igen, mennyi idő alatt, és addig vajon nagyon fájdalmas-e. Azon is töprengett, hogy utána vajon a pokorra jut-e. Annyit tudott, hogy a veszély nagyon komoly. Azért tudta, mert az anyja annyira megrévült. Látta rajta. – Márti! – szólt át az évek szakadékán. – Nem csókolnám meg? Az asszony megcsókolta, és közben olyan görcsösen szorította magához, hogy eddi hátában megroppantak a csontok. – Ha vízben volnánk, gondolta, mit kettőnket belefojtana? – Ne félj! – mira fülébe. – Nem tehetek róla! – jaj, veszékelt az asszony. – Tudom, mondta Eddi, és hirtelen rájött, hogy hiába szorongatja a felesége borda repesztő erővel. Az azt mája enyhült. A lélegzete már nem sipol többé. Tudom, Márti. A sofőr ismét dudált. Felhívsz majd? Kérdezte Mira a reszketek hangon. Ha csak lehet. Eddi, nagyon kérlek, nem mondanád meg mégis, miről van szó? És ha megmondaná, attól vajon mennyivel lenne neki könnyebb? Márti, Ma este Mike Hellon hívott fel. Beszélgettünk egy ideig, de a lényeg két mondatban összefoglalható. Újra kezdődött, mondta Mike, és utána azt kérdezte: Eljössz! És azóta lázasnak érzem magam, Márti. Csak hogy ezt a lázat nem nyomja le az aspirin, és nem kapok levegőt, de hiába használom azt a kurva sprit, mert ezúttal nem a torkomban vagy a tüdőmben van a hiba. A szívemet szorongatja valami. Visszajövök hozzá, tehetem, Márti. De most úgy érzem magam, mintha egy régi tárna szélén állnék, amely bármelyik pillanatban beumolhat. Én meg csak állok ott, és búcsút mondok a napvilágnak. Na igen, mire ennek hallatán egyből meg ülne? Nem, feleltek. Sajnos nem mondhatom meg. És mielőtt még az az, hogy megszólalhatott volna, mielőtt újra rázendíthetne. Azonnal száj ki, Eddi, a taxiban rákot lehet kapni, neki íramodott, egyre szaporázta a lépést. A taxihoz közeledve már-már rohant. Amikor a taxi kifarult az utcára, az asszony még mindig a küszöbön állt. Ott állt akkor is, amikor megindultak a belváros felé. Hatalmas, ormótlan árnyéka kirajzolódott a házuk belsejéből rávetülő fényben. Eddi integetett, s úgy lett, mintha viszonzásul Mira is felemelni a kezét. – No, Cimbora, hát hova visz az utunk ma este? – érdeklődött a sofőr. – A pen udvarra, mondta Eddi, és elengedte az asztmaszprét. Az asztma egyelőre behúzódott abba a vacokba, ahol két hörgői jellemindított támadás között lapulni szokott. Eddi maga is félt megfogalmazni a gondolatot. Úgy szóval jól érezte magát. Négy órával később azunkban annál inkább rászorult a kis segédeszközre olyan görcsös rándulással riadt föl könnyű szendergéséből, hogy a vele szemben ülő, üzletembernek látszó pasas az ölébe csúsztatta újságját, és kicsi aggodalmas kíváncsisággal mered rá. – Megint itt vagyok, Eddi, gúrjantotta az aszma. – Visszajöttem, és még az is lehet, hogy most leterítelek. – Miért is nem? Előbb-utóbb úgy is rá kell szállnom magam. Mégse szarakodhatok veled ítélet napig. Eddi szorító rángást érzett a mellébe. Vakon tapogatózott a szippantó készülék után. Megtalálta. A torka felé irányította és megnyomta az elsütő billentyűt, majd hátradőlt a tágas, kényelmes Amtrak um ülésen, borzongva várta a rohamenyhülést, közben pedig az álomra gondolt, amelyből az imént felriadt. Álom volt-e? Ó, édes Jézusom, bárcsak az lett volna. Eddi attól félt, inkább emlékezett, nem pedig álmodott. Zöld fényben úszott minden, akár ha a cipőboltbeli röngenkészülékből árat volna, s egy őskösült testű leprás föld alatti folyosókon kergetett egy eddig Keszprék nevű fiút. A fiú csak futott, futott, egészen jól fut, mondta Black tanár ura mamájának, és most aztán azzal az oszladozóval, valamivel a nyomában futott is, ahogy csak a lába bírta, egyre bárki fogadhat egymúlban ebben az álomban, amelyben éppen tizenegy éves volt és akkor egyszer csak olyan szagot érzett, mintha az idő is kimúlt volna. Valaki gyufát gyújtott, ő pedig lenézett, és egy Patrick Hoxtetter nevű fiú szétrohadt arcát pillantotta meg. A fiú 1958 júliusában tűnt el, és ahogy most lenézett rá, látta, hogy szafatokra hullott arcán kukaszok mászkálnak ki be, és az iszonyatos, gázszerű szak Patrick Hoxtetter belsejéből áradt. És akkor, ebben az álomban, amely inkább emlék volt semmint álom, Eddie oldalra nézett, és két nedvességtől elnehezült, zöld penészsel belepett tankönyvet pillantott meg. minden mindenfelé, és ismerd meg a mi amerikánkat. Ez volt a címük. Az ide uralkodó nyírkos bűztette itt tönkre őket. A fogalmazás címe, hogyan töltöttem a szünidőt. És íme Patrick Hoxtetter dolgozata. Én a magam részéről holtan hevertem egy alagútban. A könyvemen kihajtott a moha, és akkor dúzzattak, mint a Sears csomagküldő szolgálat katanógusa. Eddi üvöltésre tátotta a száját, ám ebben a pillanatban megérezte, hogy a leprás, üszkös ujjak megzizzennek az arcán, majd behatónak tátott szájába, és ekkor ijat föl oly görcsös remegéssel, hogy aztán rájöjjön, nem a mény állambeli deri föld alatti csatornájában van, hanem egy m szalonkocsiban, közel a mozdonyhoz, ami a teli hódas éjszakában sebesen röpíti végig a vonatot lenden. A szemben ülő férfi láthatólag habozott szóljon-e egyáltalán, aztán mégis elszánta magát. – Rosszul van, uram! – Á, nem! – mondta Eddi. – Csak elaludtam és rosszat álmodtam, és ettől előjött az asztmám. – vagy úgy! – mondta a férfi, és ismét arca elé emelte az újságot a The New York Times-t olvasta. Azt a lapot, amelyet Eddie zsidóbarátnak legkevésbé sem nevezhető mamája, néha Jeff York times titulát. titulált. Eddie nézte az ablakon át szunnyadó tájat, amelyre csak a rémmeségbe illő hold derített fényt. Itt ott házakat vagy házcsoportokat látott. Legtöbbjük sötét, alig egy-néhányban világítottak még az ablakok, ám a hold kísérteties izzásához képest a házakból szivárgó fény gyérnek, és gúnyorosan hamisnak tetszett. Harry Bowers azt képzelte, hogy a hold beszél hozzá. Villantált a fején a gondolat: Úristen, milyen lököt fazon volt! Eltűnődött vajon hol lehet most Henry Bowers? Börtönben, vagy talán már meghalt? A vagy hatatlan vírusként lopakodik keresztül az ország közepének üres síkságain. Országot így gyorsbüféket rabol ki a hajnali egy és négy óra közötti dermet csendben, s időnként lemészárolja azokat, akik nagy ostobán lelassítanak feltartott hüvelykújjal láttán, hogy utána átsöpörje bankóikat a maga tárcájában. Ez is lehetséges. Miért is ne? Vagy talán valamilyen állami elmegyógyintézetben kuksul, és most ő is épp a teli holdat bámulja az ablakon át. Beszél hozzá, s a választ, amelyet rajta kívül senki más nem ért. Eddi úgy érezte, ez a feltételezés még valószínűbb, és ismét megborzongott. Végre emlékszem a gyerekkoromra, gondoltam. Tudom már, hogyan töltöttem a nyári szűnidőt 1958 homályos halott hónapjaiba. Ráeszmélt, hogy immár szerint idézheti fel annak a nyárnak szinte bármely jelenetét, csak éppen egyik jelenethez sem volt kedve. Úristen, bárcsak újra elfelejthetném az egészet! A piszkos ablaküvegnek támasztotta a homlokát, és miközben félkezével úgy fogta át a kis fiolát, mint valami kecs tárgyat, nézte, hogy a vonat szétrobbantja maga előtt az éjszakát. Megyek éjszakra, gondolta. De aztán rájött, hogy ez tévedés. Nem éjszakra megyek mert nem vonaton utazom, hanem időgépen. Nem éjszak felé szákultok, hanem visszafelé az időben. Úgy rém lett, mintha hold mormolna valamit. Eddig Casbrake tölcsösen megmarkolta az sprét. Olyan szédülés fogta el, hogy be kellett hunnyi a szemét.